Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi avem o dezbatere mai degrabă economică sau socială. Fiecare o vede cum dorește, sau mai bine zis, asta va rezulta din discuția noastră în legătură cu modul în care românii muncesc în comparație cu confrații noștri europeni, pentru că uh, Comisia de Static, Statistica Uniunii Europene a dat publicității un clasament al orelor medii de lucru într-o săptămână, din care rezultă că față de o medie de 40,3 ore muncite, asta e media Uniunii Europene, noi românii suntem pe locul 10, cu o medie de 40,7 ore muncite. Am găsit între timp, i-am găsit și pe nemți, nemții muncesc mai puțin decât românii, 40,4 ore. Pe primul loc, în topul vrednicii, să-i zicem, nici nu știu o să rezulte asta din context, sunt britanicii cu 42,3 ore și o țară cum să zic eu, mai de pe lângă Uniunea Europeană, așa, Islanda cu 44,4 ore. La islandezi e frig, nu se pune, nu e ca la noi. În coada clasamentului se află însă țări precum Finlanda și Irlanda, țări care nu stau chiar foarte prost din punct de vedere economic, cel puțin nu din punct de vedere al veniturilor, dacă ar fi să le comparăm. De exemplu, în Irlanda salariul mediu e de 3.133 de euro, în Finlanda e de 3.380 de euro, peste Franța, care are 2.957, și chiar nu. Sub Germania, Germania are 3730, oricum mult peste România cu doar 746 de euro, îmi zice statistica asta mea, nu știu câte de veche, nu e foarte veche. Haideți să dezbatem aceste lucruri, haideți haide să înțelegem în primul rând ce ni se întâmplă, de ce ni se întâmplă, dacă e corect în fața lui Dumnezeu ca noi românii care muncim atâta, să fim mai prost plătiți decât alții Nu suntem toți europeni Care e explicația dumneavoastră pentru acest decalaj Între numărul de ore muncite într-o săptămână de români Și salariile noastre 0372069599 este numărul de telefon La care vă invit să sunați în acest moment pentru a intra în direct Bună ziua Andrei Bună ziua Moise, și ascultătorilor Europa FM Legat de dezbaterea de, de astăzi, de ce părerea mea, în ceea ce privește salariul acesta mic pe care îl avem, nu știu, ține de și de calitatea. calitatea muncii? Pe care, da, pe care o prestăm. Și aici vine, de la, în primul rând, vine de la stat, unde calitatea e după cum știm și auzim în fiecare dimineață, atât la Europa FM, cât și pe celelalte posturi... Stați, stați, stați, că e... stați, calitatea e... muncii la stat strică media sau îmbunătățește, că nu înțeleg. Strică, o strică, clar o strică. Din ce știu eu, cei mai mulți dintre bugetari muncesc optore, ore. 8 or 5-40. Deci... Ai, eu aici, aici mă refer la, la calitate ceea ce, ca și reflexie asupra... Uh... Ca valoarea adăugată. Exact. Asta? Da. Să știți că eu cred că salariile bugetarilor ridică media salarială din România, adică asta este o certitudine. Salariile bugetarilor sunt peste medie în momentul de față, destul de mult peste medie, aș zice, iar ca număr de ore lucrate, într-adevăr, probabil că sunt sensibil sub media de 40,7 ore din România. Deci vreau să ziceți că de vină este statul. Și nu neapărat. Și faptul că ne complacem în situația în care suntem. E, e responsabilitatea fiecăruia, pe centimetru pătrat pe care activează, să facă ceva în sensul ăsta. Dar, din nefericire, ne complacem. Nu o explicație facilă asta? Adică, uite, hai să ne comparăm cu Ungurii, de exemplu. Stați așa să caut da. eu Ungaria la... Haș nu? <laughs> în Ungaria salariul este mediu de 1.042 de euro, în vreme ce... Unde sunteți frățioare că vă găsiți mai devreme? mediu? Da. Salta? 1.042 de euro. La noi e undeva în jur de 2.000 de lei. Le 2.000 sau 2.400 de salariu 2400 mediu. 2.400 net. Aici sunt niște medii pe brut. Timpul de lucru din Ungaria e de 40,5 ore pe săptămână sub cel din România. Iaca. Iaca. Frățiorii noștri unguri. În Bulgaria, Ai unde salariul este mai mic, uite, altă discrepanță, 544 de euro salariu mediu brut, numărul de ore este peste cel din România, 41 pe săptămână. Deci o diferență semnificativă, de aproape 7%. Vorbim de niște medii aici, nu uitați acest lucru. Deci rezultă că bulgarii muncesc și mai mult, și mai prost plătiți decât noi. Care sunt explicațiile pentru aceste fenomene? E corect? Dacă este sau nu corect, asta încă o dată vă spun depinde de fiecare dacă se complace în situația în care este. Dumneavoastră, din câte știu și vă ascult cu mare plăcere în fiecare zi, nu v-ați complăcut în momentul uh, în care ați venit din uh, Severin Așa. și ați preferat ceva mai mult și ați venit la București. Am venit la facultate. Dar, într-adevăr, am la rămas... Facultate și ulterior nu ați revenit. Nu, am rămas la București pentru job. București. Așa este pentru păi, job asta să vă spun. Fiecare, dacă dorește sau nu-i place, nu place ceea ce face sau vrea mai mult, face ceva în sensul ăsta. În momentul de față ne complacem așa. Aveți și a vedea suntem și aici Bine, ok, bine Ați încercat cel puțin E interesant, ceea ce încerc cu această dezbatere Să dau și o explicație suplimentare V-am zis, este o lovitură de începere Până la urmă, mă gândesc eu Această dezbatere ar trebui să ne ducă și către soluții Pentru îmbunătățirea acestui raport Între numărul de ore lucrate Și, uh, și plata lor că s mai îmbunătățit decât tot crește salariul minim pe economie. Ce spuneți, Cosmin? Bună ziua! Cosmin? Cosmin? Cosmin, intră muzică dacă tăcem 6 secunde pe post. 0372069599. Mamă, ce emoție am avut azi dimineața cu CTP-ul când comenta meciul lui Halep. Am zis, acum intră muzică și 30 de secunde, nu mai poți să zici nimic. Bună ziua, Cătălin. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Aș vrea să fac o mențiune întâi, că am avut șansa să am o mică afacere în Germania și obligatoriu am interacționat cu ceva firme de acolo. Deci, în primul rând, cuvântul cheie este eficient. Uh, pot să dau un foarte scurt exemplu. În momentul în care firma de construcție a venit să pună Rigips, plăcirea de 2 pe 1.25, uh, Fata de firma din România, acolo le punea chiar și pe tavan un singur om până când, când am făcut același sport în București, era nevoie de trei. Doi țineau și unul punea hol Vreți să spuneți că românii sunt mai proști uh, montatori de rigips? Nu, doamne Dar În ratul. același timp am întâlnit români care lucrau în Germania și parcă nu erau români. Bun, asta erau pe eficiența rezultă cumva, dar care e cauza? Păi e cauza și de la cine îi organizează? Deci avem Pentru probleme de organizare. Mari de tot. Și aici am o mică afacere și recunosc că am mari, mari probleme cu oameni. Pentru că românul trebuie să recunoaștem să a născut poiect. Nu, eu aș zice Știa? că mai degrabă moldoveanul să a născut poiect. Dar asta e... O răutate de oltean Nu, nu, întâmplător Sunt născut în București, n-am nimic Nici cu moldoveni, nici cu ardevenii E că... o glumă, pe bune Adică, ce vreți să spuneți cu românul? S-a născut poet, ne-am cum s-a născut Prozator? Păi, s-a născut, s-a născut mai teuton <laughs> Ok E disciplinat de mic copil Am avut șansa să mă uit în, Într-o abecedar de clasa 1-a da. anilor 90 Și a rămas uimit Deci pe copiii aia invasă Înainte de a ști să citească și să scrie, să respecte niște reguli. Cu pictograme, să arunce vârțiile la coși, să traverseze numai pe culoarea verde și așa. Să conducă un Dar BMW, da, așa. Deci, dumneavoastră vreți să spuneți că lipsește o educație a muncii? Asta? Da, și disciplină a care e legătura atunci pentru că a fost puțin contradictoriu Cătălin deia insist. Prima dată a zis că e o chestiune de organizare. După care a spus ok, eu sunt patron, sunt deci organizator, nu, asta înseamnă patron, organizator de muncă în sensul ăsta, dar am probleme cu uh, salariații. Deci ori o problemă Alo. cu salariații, ori o problemă de organizare. E o problemă generală de mentalitate, pentru că să știți că și la neam tot frica păzește bostănăria pentru că în momentul în care știe că n-a purtat centură și să dă 100 de euro amendă, să vedeți cum opune fiecare inclusiv cei din spate da? înainte de a porni motor Mie îmi spuneți, am luat o amendă de 250 de euro în Germania, odată că nu mi-am dat seama că am și de pe autostradă. 0372069599 Caius, bună ziua! Să trăiți, Ave Caius. Uh, da, ascultăm. Deci, eu am lucrat în televiziune până la 27 de ani, 30 de ani am acum 31 de ani să fac. Caius este noul pseudonimal lui Mircea Radu? Să înțeleg? <laughs> am plecat în Germania Așa. pentru 3 ani și vă dau un exemplu cu munca. De exemplu, acolo în Germania am lucrat într-o fabrică alături de neamți iar când era vorba de ore suplimentare, da. nu exista un neam să stea la ore suplimentare. Numai Români. Un fi altfel relația cu Nevasta. Nu, nu e neapărat relația cu Nevasta, nu știu care e, așa, e o firea lor, nu știu, nu lucrează, să terminat programul. Deci nu aveau nevoie o să ca facă ca... ore suplimentare sau nu doreau să facă ore suplimentare, refuzau. Nu doreau, nu, nu doreau să facă ore suplimentare. Orele suplimentare reprezintă niște costuri duble față de patroni. În lumea civilizată, uneori și pe la noi, la noi în lumea civilizată e parțială, trebuie să o recunoaștem. Deci un patron de... N-ar trebui să-și dorească Ca angajații să-i să facă ore suplimentare. Am înțeles, dar era nevoie Poate câteodată Acolo la nemți. unde ziceți dumneavoastră da, da. Care-i concluzia acestei experiențe Pe care-ți învățat-o acolo? Nu știu Nu e neapărat o concluzie Nu erau nici banii După părerea mea Adică noi pentru bani am plecat, am plecat cu soția Am plecat doi, a venit înapoi trei Așa dar nu au fost nici câștigurile pe măsură. Deci dumneavoastră ați plecat cu soția da. în Germania, ați mucit cot la cot cu nemții, da. ați făcut și un copil acolo și a zis ia hai da. noi înapoi în România că nu-i de noi aici. Asta? Da, nu neapărat că nu de noi, dar nici eu nu știu cum să spun. Adică nu sunt nici câștigurile foarte mari, cel puțin din punctul meu de vedere. Eu sunt câștiguri asemănătoare cu România pentru mine. În Germania? Cel puțin. Da, Pentru mine, da. Da, ce ați de adică, acolo? Ați fost eu... jurnalist de presă română nu, cumva? Sau, nu, ce? nu, nu, nu. nu. <laughs> nu și în televiziune aici am lucrat ca și editor. Ok. Dar o meserie deci, foarte bine plătită, din ce știu eu. Nu, acolo am lucrat în fabrică. Ah. Am lucrat într-o fabrică. Am înțeles. Ba, la un moment dat am ajuns înainte de plecare, eram oarecum un șef de secție acolo, șef de, un mic șefut Da, ah. un salar de 2000, și vă dau un exemplu, dintr-un salar de 2000 de euro, plătești chirie 700? da. Și, nu știu, și cu toate, nu mai rămân cu toate cheltierele nu prea mai rămâi cu nimic Pentru 100 de euro să să pun deoparte Asta în cazul în care și într-un weekend, două, pe lună mai pleci În vizită pe undeva, mai vizitezi, câte ceva mai faci Bine, am înțeles, În noastră, comparați mere cu pere În România faceți o meserie care e foarte bine plătită În Germania ați lucrat într-o fabrică și ați evoluat Dar hai să tragem nu, și concluci Nu, e meseria bine plătită în România asta De editorul da. Ok. De aceea nu, se mai, nu se mai fac nu-și botezuri în România, cum spuneți asta. În fine, iau de bun da, ce noi... spuneți noastră. Haideți să tragem o concluzie a acestei experiențe, că e important. De ce credeți că e discrepanța asta între numărul de ore lucrate în România și veniturile românilor? Nu știu, nu știu dacă e relevant că e o medie numai. Eu cred că păs, oarecum extremele sunt diferite. Poate fi ceea ce spuneți dumneavoastră, veșnica problemă a statisticii, în care stai cu un picior în lighean cu apă rece și într-unul cu apă fierbinte. Pe medie ești bine, dar de fapt sunt totali și foarte rău. 0372069599, Matei, bună ziua. Bună ziua. vă adevăr, cu această medie aș vrea o să încep să subliniez importanța mediei pe care noi am aflat-o, pentru că nu putem generaliza nimic până la urmă, Domnule, dar... stați puțin, stați așa. Deci, putem stabili niște linii generale. În general, oamenii în România muncesc 40 de ore pe săptămână, adică 8 ore, dar asta e timpul legal de muncă. E corect ce spun? În media, da. În România, din vreo 5 milioane de salariați cu normă întreagă, deci îi scoatem puțin pe cei care au și un part-time, că sunt destul de mulți și din aceea, Uh, 1,6 milioane să-mi amintesc eu bine, să nu greșesc 1,5-1,6 milioane sunt angajați fie la stat, fie la companii de stat deci ăștia muncesc cam 8 ore dacă nu sunt profesori Corect și asta okay. Deci vorbim de medie. e o paranteză care trebuie să ținem cont de ea când facem o statistică uh, Tendința însă se observă și anume că în România s-a moștenit în, mai, în multă măsură dictonul acela cu timpul trecerea sa merge, adică nu avem o cultură de a munci pentru rezultate. De unde ați ajuns la concluzia asta? Păi lucrez pe compropriu de când mă știu și am pe lângă mine astfel de oameni și văd cine se acioază și zice A, ce bine e la tine că ești flexibil, te trezești când vrei, faci ce program vrei, dar eu nu pot să stau așa. Când trebuie un salariu fix, că... Un salariu... Deci dumneavoastră sunteți întreprinzător, să zic, sau ceva. Da, da. Sau da. liber profesionist, Da. Întreprinzător să numim, da. Întreprinzător. Și observ această tendință că, totuși, se duc la servicii, că trebuie să se la serviciu, și ia niște bani pentru a-i ca să-și bifeze ziua, ca să nu o taie, de fapt, nici de cum pentru rezultate. Eu știu, concluzia noastră e a celelalte tabere, poate fi una răutăcioasă. Poate că dumneavoastră, într-adevăr, ca orice întreprinzător din lumea asta, nu numai din România, aveți grijă a salariilor, aveți categoric mai multe griji decât un angajat. Și atunci trageți concluzia, băi, de angajat e bine. Observată și din întrebările care se pun la... sau din modul cum decurge discuția la un interviu sau cu prieten legat de schimbarea locului de muncă. Și anume, ești de acord să primești procent din ce produci? A, nu, eu vreau salariu fix. Lasă procent. Oamenii au rate, oamenii au chirii, de au acord, obligații, dacă copii. și suma responsabilitatea rezultatului, da. că ei muncesc cu rezultat și poate același rezultat care unii -o țin în 8 ore, îl obțin în opt ore, ei pot să-l fac în trei, în da, 4, și așa, noi exagerăm, așa. da? Așa. Atunci poate că ar merge lucrurile un pic altfel. Valoarea muncii ar crește. Salariile ar crește, da? Deci noi am să spuneți că avem o problemă cu calitatea muncii, de fapt, în România. Pentru că nu ne asumăm. Doar ne ducem să ne dăm niște bani și atât. Ok, e punctul nostru. Nu suntem noastră... nu conștienți de rezultat. Pe de o parte, pe de alta, consider că ar mai interveni în uh, media aceasta și în uh, uh, banii pe care îi primim, noi ca români în general, da. uh, prin faptul că ne lipsește educație de ordin emoțional, cum se numește, și anume că ne teamă, de exact cum am dat exemplu mai devreme. Păi nu, lasă, mai bine de un salariu fix, mai mic, decât să-mi asum eu să iau procent într-o lună, în două. Și, pe de altă parte, educația financiară, că nu știm să economițim o emisiune pe care a avut-o și a fost binevenită și ar trebui să mai aduceți la conștientă a oamenilor de aceste subiecte. Cu deci, condiția să nu repet același lucruri de zile. Matei, ceea ce spuneți, dumneavoastră, deci nici măcar nu vă pot contrazice în ceea ce spuneți, dar este datoria mea să vă atrag atenția, că oamenii cu structura psihologică a dumneavoastră, a întreprinzătorilor, a, a liber profesioniștilor, a oamenilor hotărâți să-și ia soarta în mâini, este mai mică, într-adevăr, în România față de alte țări, pentru că România vine după o perioadă comunistă. Eu nu cred că românii sunt mai puțin întreprinzători decât, nu știu, ungurii, bulgarii sau chiar germanii. Dar, pur și simplu, am avut o pauză în care genul acesta de inițiativă era interzisă prin lege. Și atunci ne revenim și noi ușor, ușor așa, când mai ajunge, într-adevăr, cu un procent de, cât să zic eu măcar 15% din populația activă a antreprenori, s-ar putea ca aceste realități să se schimbe. În același timp însă nu știu dacă este foarte corect să-i condam pe oameni că vor o asigurare în viață sau că nu vor să trăiască stresați sau... Vedeți, acest tip de mentalitate nu poate fi general. Ar ieși în războaie dacă toți oamenii din lumea asta ar fi în același timp întreprinzători Vă dați seama ce conflict ar fi. Ce spuneți, Fiorel? Mă puteți contrazice? Nu despre asta este vorba, nu să te contrazic, e vorba bună ziua, ci e bună vorba ziua. despre ce cred eu. Eu cred că uh, uh, depinde foarte mult de ceea ce faci. Păi cu bulgarul ăla, dacă el după 8 ore face un sac de castraveți, cum, cum să aibă salariul mercedesului care la face 10 Mercedesuri? Să vă dau o depinde experiență... Iertați-mă, trebuie să vă dau o replică, o oltenească de data asta. Când s-a făcut potul de la Calafat Vidin, a fost o mare problemă pentru bulgari. Deoarece oltenii care și ei sunt legumicultori, chiar dacă nu au atâtea proverbe cu vândut castravesc grădinarului, sau au, erau pe o supraproducție din asta, cum se întâmplă în fiecare vară. Când se face iulie, ies oamenii cu roaba de roșii la poartă și o vând cu un leu, că fac, o fac toți odată. Bulgarii nu făceau așa, erau mai organizați, le dădeau mai scumpe. Și s-au repezit oltenii peste ei, de peste Dunăre, că aveau pod, să le vândă legume. Și le-au doborât prețurile. Aici ești un conflict mai cănă a început al treilea război balcanic. Da. Sunt de acord. Asta e o chestie regională și n-are are nicio legătură cu ce, ce vreau să spun Ține eu. Ține de organizarea a, a muncii, să știți, și a pieței. Foarte mult. Foarte mult. Dar a, depinde și ce muncești. Depinde și ce muncești. Ce muncești. Francezul nu face avioane, neamță-l face uh, mașini. Uh, vedeți cu cât mergeți mai spre... Uh, vezi cu atât uh, munca este mai calificată și, evident, mai bine plătită. Asta mm. spun. Ok? Nu cred că tot neamțul face merțe de sur, totuși. Nu tot neamțul, dar acolo, prima dată că ei fac asta, economia lor este, după părerea mea, foarte puternică, pentru că nu pentru că sunt foarte și extraordinari sunt, dar au o clasă de manageri foarte bine pregătită, că, care îi împinge și la spate și le spune ce să facă. Prietene, tu în astea, 8 ore faci pac, pac, pac, pac, pac. Făcând în partea asta de Est, nu prea, nu prea adică bulgarul se duce la muncă să facă casăra vechi, dar nu prea știe cum să îi facă, îi face și el cum crede el sau cum. Amestecat Am lucrurile într-un mod foarte că... interesant, Viorel, dar emiteți pentru prima dată la, în această discuție o idee foarte interesantă. Uh, calificarea, aportul tehnologic. Eu v-aș atrage atenția că la nemți nu numai clasa de manageri uh, este cea care duce înainte lucrurile, ci în general calificarea oamenilor indiferent de munca pe care o fac. Și se completează, exact, se completează cu managerii, adică deja ai un manager, totuși, la un dat, deja ai un manager foarte bun, dacă săracul nu are tehnicieni, că doar nu o să facă managerul. Nu să, nu? Dar asta spune, economia este foarte puternică acolo și automat crește plus valoarea, crește banul, e, alt, e altul, salariile sunt mult mai mari. În același timp, mai completez eu ideea dumneavoastră, vă mulțumesc că existați și că ne ascultați Viorel. Vă încurajez să mă mai sunați din când în când, că chiar aș vrea să vă știu opinia pe cât mai multe subiecte. În același timp, să știți că aceste vârfuri de tehnologie, tot dăm exemplele astea cu Mercedes și BMW, să mă ierte cei de la Audi, sau eu știu cine, ci de la Renault, poftiți că au cel mai mare centru de cercetare din lume lau au în România. Aceste vârfuri ele contribuie în același timp la valoarea adăugată a națiunii trăgând în sus, inclusiv sau mai bine zis, repartizând din plus valoarea mare făcută de acele vârfuri Audi, BMW și ce am mai zis eu și altele adăugând la salariile celor de jos. Claudiu, bună ziua! Bună ziua, maise. Sunt mai multe lucruri care duc către chestia asta În primul rând, din punctul meu de vedere, noi românii avem o productivitate scăzută la muncă Nu sunt antreprenor, sunt angajat, sunt middle management Văd și partea de sus al acționariatului care își dorește anumite lucruri Și văd și partea de jos al angajatului care își dorește anumite lucruri din păcate, noi românii ne dorim foarte, foarte tare să muncim cât mai puțin și să câștigăm cât mai bine. Păi și ne nu a... la fel? Tocmai vorbim a... despre asta. Da, de acord, și nemții la fel. Doar că pentru munca care depunem nu suntem și productivi. Adică după ce că ne dorim să muncim cât mai puțin... Nu vrem să fim nici productivi. Pur și simplu, nu ne interesează munca și nu ne interesează cum vin banii, doar să vină banii. Claudiu, dumneavoastră, dați o, ex o explicație psihologică, să zicem așa, sau educațională, de formare educațională, educațională să zic nu, așa. Fix, fix lipsei de productivitate, spuneți, a națiunii noastre. Da, de acord, da. cu, să știți că asta cu lipsa de productivitate e o chestiune dezbătută mult în, în societate. Nu mi-l închide pe Claudiu, te rog. Uh, încă din, de, prin, de pe la începutul anilor 70, când a început Ceaușescu să înțeleagă acest concept de productivitate, care nu este totuși un concept facil. Însă, productivitatea, sau lipsa ei, mai bine zis, productivitatea muncii poate să vină și din altceva decât din dorința uh, interioară a individului de a munci puțin și prost. Bun, și acum că tot am vorbit de chestia asta, hai să ne întoarcem un pic către statul român. Așa. Care eu, din punctul meu de vedere, repet, sunt angajat, dar înțeleg și angajatorul. Păi are de plătit la taxe și statul român nu te ajută cu absolut nimic sau nu ajută angajatorii cu absolut nimic, astfel încât să poată să-i crească un salariu sau mai știe ce se facă. Pe cuvântul să de onoare că sunteți angajat și nu angajatori. Pe cuvântul meu de onoare că sunt angajat și nu sunt angajatori. Hă. Rar se întâmplă ca angajații să gândească așa. Nu știu câți dintre angajați, nu numai în România, în general, se gândesc, doamne, câte tax are de plătit patronul meu. Eu văd lucrurile astea pentru că sunt între Ciocan și Nicovală, sunt între top management și cei din, cei din de la muncă, cei care fac munca propriu-zisă. Sunteți middle manager, top. adică? Sunt middle management și, și trebuie să... Îmi și capa și baza trebuie să-i înțelegi pe unii și pe alții, de aceea vor lucrurile un pic diferit. Da, într-adevăr, e, e un loc ăsta din care să vezi exact cum stă situația, mai ales că mărijile de salarii le dă patronul sau șeful, în vreme ce concedierile de regulă le face middle managerul sau șeful de echipă. Mihai, bună ziua! Mihai? Alo, ales! Vă ascultăm. Nu, nu sunteți Mihai, sunteți Cristi, da. Scuze. Mihai nu să nu închideți că vă iau IMEA și pe dumneavoastră, Poftiți, Cristi. Nu sunt de acord cu Claudiu. Eu sunt convins că în ultima perioadă de timp în România să spun, forța de muncă s-a îmbunătățit sau calitatea forței de muncă a crescut în ultima perioadă de timp. Cred că diferența de, să zic, remunerații între vești și se dată și de, ca și de calitatea produsului de lipsa foarte mare de investiție în cercetare, pentru că la noi degeaba ai clasa de mijlocă-și face foarte bine treaba, dacă nu, nu mai să spun, clasa de vârf. Dacă faci castraveți România în loc poate... de rachete, asta vreți să spuneți, Exact, Exact, foarte, foarte mulți oameni foarte bine pregătiți în domenice au plecat din România și, din păcate, nii nu s-au întors. Asta mm. ar fi una dintre probleme. Și a doua, care iară, este foarte importantă în uh, Europa de Vest, în toate țările foarte bine dezvoltate, statul are acțiuni în uh, companii mari. Adică se implică uh, și în uh, jocul dintre companiile private. Este un punct Din de Germania, vedere... De exemplu, e un punct de vedere cu Germana... care nu sunt de acord. Adică nu se poate generaliza. Sunt, știu cazuri, într-adevăr, așa cum spuneți, de, dar, de exemplu, în Marea Britanie sunt mai rare. Da, la noi, România, statul trăiește exclusiv din taxe și impozite. Nu, nu, nu poate. vă contrazic. Ascultați-mă puțin. Statul nostru, vai de steaua mamii lui, nu reușește nici 20% din produsul intern brut să-l ia sub formă de venituri din fiscale, din taxe și impozite. În vreme ce media prin Europa e undeva spre 43%, dacă nu mă înșel. E adevărat că statul are o parafiscalitate înfiorătoare, statul român. Deci îți pune 100 de mii de și la de toate felurile, costuri birocratice și așa mai departe. Dar statul pe partea asta de impozitare în România stă prost, chiar dacă noi avem impresia, și poate chiar și suntem, destul de mulți impozitați pe partea de muncă mai degrabă. Da, ar fi interesant dacă ar reuși statul, nu știu să creeze, ceva -o companii la nivel național care să concureze și cu companiile private. Ei, uite, asta face doamna Friela București, a început de un an de zile, creează companii de stat după un model, să-i spunem, socialist, care, să nu-i zicem, comunist de-a dreptul. A trecut un an, a făcut achiziții, a externalizat o parte din bugetul primăriei. Înțeleg că există unele dezbateri și privind externalizarea unora dintre angajații primăriei, că ea nu vor să plece de pe, de pe scaune de acolo. Să vedem care va fi rezultatul. Eu sunt nu sceptic, ci extrem de sceptic. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, Voise, bună ziua, ascultătorilor tăi! Mulțumesc Bun, că ați așteptat. Vă ascultăm! Păi cred că ne-am îndepărtat puțin de la era de diferența dintre orele lucrate și salariul. Dar v-am spus că acesta question. este un pretext pentru a porni o discuție despre munca la de Români. Nici nicio problemă, da, o, o pornim cu plăcere. Ținând cont că lucrez de destul deja prea mulți ani prin Germania, da? sunt euh, angajat la Rolls-Royce de mai bine de 10 ani și pot spune cu uh, experiența <Hoover> <venir sund> <cop thing> <Jeremy> acumulată <laughs> Că aici cel puțin, oamenii nu își negociază niciodată salariu fix. Da? Deci, foarte rar, întrebe cineva. Cât îți dă salariu, foarte rar, auzi de la cineva că câștigă atât pe lună. Deci, toată lumea își negociază salariu pe oră. Uh -huh. De ce? E... Nu știu, care e ideea? E doar o părere personală, că aici trebuie să fie un chichirez. Mai După atâția ani nu v-ați prins? Lucrați de, at de atâția ani cu ei și nu v-ați prins? Ba da, eu m-am prins, clar că m-am prins. Adică m -m în momentul în care... Eu nou, nu sunteți egoist, vă rog. <laughs> nu, nu sunt egoist deloc. În momentul în care mi-am uh, negociat, au zis, salariul la început, da, uh, pe oră, atunci mi-am am, mi -am primit un contract la 35 de ore pe săptămână cu posibilitatea de câștiguri nelimitate. Ideea în care dacă vrei să lucrezi 50 de ore, e ok, poți lucra 50 de ore, dar... Astea sunt ca bancurile cu justiția le... americană care dă 175 de ani condamnare, dacă ați văzut ultimele știri. Cum să lucrezi da, exact, 50 exact, de ore pe zi? Exact, N-ai exact, cum. Da. Așa. Nu, pe săptămână am zis. Chiar și așa, puneți și 350 de ore pe săptămână. Timpul fizic nu vă păr. Deci eu, eu e o iluzie să crezi că poți deveni milionar muncind. Nu, sau nu? nu. Clar că e o iluzie și nu, eu nu am așteptat lucrul ăsta niciodată. Ideea era că oamenii, atâta timp cât își negocează salariul la oră, da, ei nu știu, exact cum spunea cineva înainte, ne e mai confortabil și mai ușor să, să negociem un salariu fix. Chiar dacă e mai mic, dar am siguranța că nu știu, acei leuți intră lună de lună. Da. există existim în riscul să, nu știu, să fiu luna ta undeva mai jos, dar eu vin într-un sistem în care era un job sigur pe vremuri. Sunt fost militar și am emigrat în Germania și am intrat într-un în alt domeniu în care pur și simplu am riscat de la început, dar uh, mi-am asumat chestia asta având încredere în potențialul meu, da? E, și acum, e, iată unde, unde ajungem. Încredere. Da, Mihai, așa este. Românii au într-adevăr o neîncredere în ei înșiși. A spus punctul direct pe și ei, fiind dumneavoastră. A fost părerea așa. mea pentru că ne lipsește încrederea asta. Uh, uh, o văd cu ochii mei o primesc în continuare de, de la, de la că vine? Mei, Încă după atâți ani sunt nesiguri Aolo, dar dacă se va întâmpla Dar de ceva, unde credeți că vine această neîncredere? Cum? No, de, un, de unde credeți că vine această neîncredere? În noi înșine? Nu știu, probabil din, nu știu, din, din educația noastră Din, din perioada comunistă N-aș putea spune mm. În perioada comunistă era destul de mic Ține mm. și de Părintele Arsenie Boc aici, de, aici de, la, la butoane Nu suntem foarte bine pregătiți avem uh, uh, posibilitatea, avem, adică minți luminate avem, dar dacă nu sunt lucrate... Nu Mihai, sunt hai hai să luăm invers. A... Hai să luăm invers. Noastră când ați ajuns în Germania acolo, sau unde ați zis, da, în Germania. Da, La... în Germania. E... Rolți o divizie BMW, parcă, nu? Mm, nu, asta e strict uh, Rolls-Royce. Producem numai piese, componente okay. pentru motoarele de avion. Ok. Când ați ajuns acolo, ce știați să faceți? Trageți cu pușca și alte chestii, nu? Că erați militar. Oarecum, pregătirea mea de bază era de lăcătuș mecanic. Facem oh. o școală, okay. un liceu cu o diplomă. Să zicem că știa să deschideți lacate, să spunem așa, da? Exact. Bun. Ce ați învățat trebuie când ați ajuns să acolo să, să faceți? Poftim? Ce ați învățat când ați ajuns acolo să faceți? Păi, în primul rând, am învățat că trebuie să învăț. Și nu, okay. a fost nu, în momentul în cred. care am venit, ok, m-a ajutat acea diplomă, Așa. am fost testat da. și din momentul ăla până în ziua de astăzi nu există, cred, nu trec două luni fără să nu fiu trimis iată. undeva la o specializare. Iată, la... iată, dumneavoastră ați anticipat unde voiam eu să vă aduc, da, uite, eu cred... Eu cred, dacă vrea cineva să mă contrazică, n-are decât. Eu cred că această neîncredere a românilor nei înșiși, nu vine chiar de la Miorița, cum mi-a scris mie părintele Arsenie Boc aici pe chatul nostru intern, vine mai degrabă de la conservatorismul poporului român, care e obișnuit să stea mult timp, să supraviețuiască, avem asta în gene, într-adevăr, iar vremurile pe care noi le trăim în momentul de față se schimbă foarte mult și foarte repede. Foarte repede. În această viteză de schimbare, dacă nu înveți tot timpul, în mod inevitabil, într-un an de zile sau în doi ani de zile, ești depășit de cei care vin din urma ta. Românii, am văzut într-un studiu pe care l-am mai invocat aici, Psihologia Poporului Român, sunt obișnuiți ca la 23 de ani să zică stop joc cu învățatul. Iată, am o diplomă de acum încolo, dacă mai învață cineva ceva după 23 de ani, îi zic, băi, ești prost, n-ai școala? Adică de ce să mai înveți după ce ai o diplomă? Acestea sunt, într-adevăr, niște mentalități care ne creează cum să spun eu, o, o, în primul rând, o vulnerabilitate în concurența generală mondială cu alți oameni și cu generațiile care vin din urmă, de care nu ne ținem dacă nu. Ce spuneți, Andrei? Bună... Uh... O să repet ideile, cred că pentru ceva de genul în și eu. Eu cred că tot a început în comunism, nu? Când toți aveau slujbă indiferent dacă era nevoie sau nu erau locali. Eu cred din că mal, multe ori, n au început în comunism, ci s-au transmis nici măcar din perioada interbelică, s-au transmis cam de pe când a fost organizat statul român, adică de la cuza. Da, se poate, dar toată chestia asta a continuat și a, de acum ne mergem pe pilot automat cu mentalitatea asta. Într-o inerție mai degrabă decât... Eu la familia mea, nu ne dă statul, nu ne dă... Vrem să primim, sunt obișnuiți cu slujbe sigure, cum da. să concureze, Nu ceva rău să ai bine. o slujbă sigură, adică pe bune. E ceva rău să ai o slujbă sigură? Nu, dar nu e ceva foarte realizabil în ziua de azi totul se automatizează, că dacă tu stai 20 de ani pe poziție și te se pare că o să ai, aia până ieși în pensie și nu o să se schimbe nimic, asta e o, deja o problemă de fond, nu e o problemă personală. Toată lumea obișnuită, scuze, nu, toată lumea mult sunt obișnuit să facă chestia asta. Așa și, este, așa, aveți dreptate. Dă, dar adevăr, în lipsa de specializare continuă, care este o problemă foarte mare educație, uite, chiar acum câteva zile vedeam, cred că în The Economist sau ceva public, articole gratis pe net, că în Germania fabricile au școli, adică fac cursuri de specializare acolo, în interiorul și În România și în continuu. De fapt. Și în România cum Nu, nu cunosc așa bine fabricile din România. Mie se pare că... Nu, eu eu, eu vă spun că România... v-am mai spus de multe ori, nu știu dacă pot să-și spun și cu nume și prenume, acum că am fost astăvară vă și zic la Boș, lângă Cluj, unde au investit tăia vreo 5 milioane, dacă e companie germană. Au investit da. vreo 5 milioane de euro și au făcut o școală de meserie și aveau o problemă gravă. Dar știți cum arăta, vă spun, deci nu sunt. aveau niște dotări acolo de. am crezut că sunt pe Nava Enterprise. Și era o problemă, că nu găseau și ei copii pe care să învețe o meserie cu ucenicie plătită, cei mai mulți dintre ei rămâneau după aia în fabrică, cu un salariu bun, în condițiile în care statele din jur sunt pline de asistați social. Deci, asta. Ce să mai de la vale. Viorel, bună ziua! Uh, nu, Adrian, bună ziua! Încurc numele, îmi cer scuze. Bună, Moise! Bună, Moise, mă auzi? Da, da. Uh, am puține emoții pentru că mă atent direct la radio sau la orice post de radio. Vreau să zic un, un, un mic lucru. Eu cred că românii în sine se complac și stagnează pe un anumit post. Le, le e frică să, să avanseze. Eu, de exemplu, sunt plecat din, din România de 5 ani de zile. În ultimii 4 ani, stabilit în Belgia cu familia. Da. Și vreau să zic, în, în România, cât timp am lucrat în domeniul telecomunicațiilor, până în 2009, a fost, cât să zic, cât de cât ok. De ce zic asta? Din simplu fapt că orele suplimentare nu erau plătite absolut deloc. Plecai de acasă, de, în exemplu luni, nu ai dacă te întorci marți, miercuri, poate ajunge aici joi sau vine să plecai în delegații cam în toată țara. Asta în Belgia sau în, în România? Belgea, nu, în România. în România. În schimb, în Belgia, lucrezi în același domeniu, un salariu mult, mult mai bine decât da. în România. Într-adevăr, se avansează și aici nu stagnezi pe loc, ci cei care vor să stagneze e problema lor. Dar... Când la ora când ai ieșit din casă, până la ora când ai intrat în casă, este plătit. Chiar dacă ai plecat la ora 7 din casă... Ai cum explicați ora, dumneavoastră această discrepanță între România și Belgia? Având eu cred, exemplu concret, aceeași meserie, da, același serviciu pleacă, și acolo și acolo. Pleacă de jos și se ajunge până tot. Ce vreau să zic, de la muncitorii de rând până la management și firmele care... În, eu, sunt convins că fac o grămadă de bani pe urmele angajaților. În România. Și nu plătesc mai departe, da. Pot să-ți dau așa un exemplu clar. Cum îmi explici că în Germania sau în alte state europene se construiește un bloc, se vând apartamente, case, și au bani, nu au bani să mai construiască încă unul? Când pe când în România faci un bloc, îl vinde și mai faci încă două pe profitul care îl fac. Asta e chestie de cerere și ofertă. Costurile sunt mai mici în România, evaziunea fiscală este mare în domeniul construcțiilor. La intervale regulate de timp mai vine statul român și o amnistie dacă ai făcut uh, blocuri pe persoană fizică să scape și finanțatorii de partid. Deci e o diferență de mediu de afaceri, esențială. Mm? Și cred că ăsta, ca să devii, o deviesc puțin de la subiect cred că este principalul uh, subiect sau nu știu cum să-i să zic în cauza plecărilor românilor din România. Okay. Sincer, am avut tendințe să mă întorc în țară dar analizând Din toate punctele de vedere uh, Sănătate, traiul uh, Mergi la magazin, vrei să cumperi o pâine Și să uită ure la tine Eu înțeleg că câștigă foarte puțin Vânzătorii, dar asta nu înseamnă Că îi trebuie să mă duc la magazin Și să uite e foarte pragmatic la tine să faci ce vrei Ok, îmi pare rău că n ați găsit motive Să vă întoarceți în România Cum mă duc la mega mai jos Să-i atrag atenție doamnei de acolo Să fie mai zâmbitoare da. Suntem o națiune mai încruntată. asta este adevărul. Nu mai am timp, or? Mai am timp. Viorel, mai sunteți? Sunt. Scurt, scurt, vă rog. Uh, salut, Moise. La am uh, am fost pe partea de vânzări timp de 10 ani. Am mâncat două companii. În ăștia 10 ani, la o companie la o companie de distribuție, urmând după aia să mă angajez la o companie, companie germană, pe un brand. Așa. Ce am observat în anii ăștia Au fost în următor, ca și muncă Vorbesc După ce managerul Din România a deschis Filiela în România pe brand Nemtesc Au, au, au urmat În următorii ani să aducă și alte Branduri și să devenim Dintr-un producător pe un brand Să distribuim mai multe branduri Aduse din Germania Deci am devenit un distribuitor În timpul ăsta ce s-au adus produse noi și s-au uh, implementat și s-au adus în România, fără de a rămas așa. Adică, înainte am avut de vândut 4 produse, după am avut de vândut 4. Nu să vă așteptați să fie calea ca din Germania. Și m-am așteptat ca, învățând, lucruri și așa mai departe și produse noi, automat, odată cu uh, lucrurile astea, să ne-i și un pic salariului. Da un, un da, un pic. E adevărat, trebuie să crească. Să știți că asta e un, un, un pros management al forței de muncă. Uh, sigur că există și o piața salariilor. Dacă unei companii merge bine și nu crește salariile, atunci are un pros management al forței de muncă. Omului trebuie să-i o perspectivă categoric. Mai devreme, el știe câți bani face, știe că îi merge bine companiei și așa mai departe. La la fel cum știe, când îi merge rău. Nu poți să-i ceri după aia să fie înțelegător când vine criza. Pe de altă parte, nu vă imaginați faptul că salariile pot ajunge într-o co companie din România cât sunt alea din Germania, dacă piața muncii în România e cum e. Cresc, e adevărat, dar nu se îndepărtează foarte mult de celelalte. Și aici e problema noastră. Ascultându-vă în fiecare zi, îmi dau seama cât cam de pe unde intrați fiecare, după vorbă, după port, așa. N-am prea auzit deloc astăzi dulcele grai moldovenesc în emisiunea noastră, nici pe cel oltenesc, din ce mi-am dat seama. Și asta arată cât de mari sunt discrepanțele. Am auzit mulți ardeleni și oameni care au muncit în Germania. Uh, și asta arată că, de fapt, aceste medii arată discrepanțele din această piață a muncii din România, atât la nivel de investiții, cât și la nivel de mentalități individuale. Vă mulțumesc pentru emisiunea asta. Promis, o repet.